Bilekak eskaintzen alditutzen, haibaduzu ere, eta uh, bal, bezala, aztakit gauza honak ikasikoituzuen, bainan zeit behintzatik asten alda beti. Kor txika aktualitatean, aste honetan, eta egun, behiriz ere, bo egia da badela gai interesgarriako bat, egun, elura? Bainan hori biarkoa txikitzen dut. Guere etxen blokatuak izan ema ikira, eta ezin lanera etorri biark. Ah, bainan ezin badut lanera etorri biark, ezin goduta ipatu? Bitz, la ere beraz, Laburski, Parise Elurpean baita, Parise Elurpean. Hortzen ziste, irudi bikainak diendea eskiatzen Pariseko karriketan, snowboard, lehiaketa bat, moho martren, bikain eta beste irudi bat ere ondoan, oialetxe batzu Pariseko karriketan, Elurpean, bon, bakizue, berroita mar pertsona horiek karrikan bizidirenak eta deraren ez duten nahi lagunduak izan, oien autua da. Elurretan horretzanik gozo izan behar dara ere. Bon, elura, egina ordean Kortxika, beraz. Kortxikan, Macron Kortxikan baita. Eta atzo, eriñaken ere hilketaren memoriarako. Ekitaldean, Ivan Colona, Kortxikar presoaren emaztea, dienden artetik, urbildu zaio Macron presidenteari. Eskuak bakizu, tinkatzeko momentu hortan urbildu zaio, beraz. Emazte bat eskua eman eta errandio Ivan Kolonaren emaztean naiz. Euskal Herrian ongez dugun, eskaera egin dio bere senara Kortxikara urbiltzea. Mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi. S'il vous plaiz, Monsieur le Président, faites quelque chose. S'il vous plaiz, c'est pas un animal, c'est un être humain. Mais Il est innocent. Ber que les personnes qui sont dépouillés dans notre pays puissent voir leur famille ça fait partie des choses nous devons sur j'espère Hizki entzuten nabain, nolako zerbait egiten nu, prexoek beraien familiak ikusi alde. Ditzaten lan eginen dugu gobernuak erantzun dio beraz franziako presidenteak. Eta bestalde, egun Makronek itzaldia ere eskaini behar zuen. Atxalde untan, Bukatu Berrida edo Bastian hor diskurtsoa ez dutikusi, lego horiek idazten ari gertatzen ari baitzen, bondirudienez atera du uh, Korxika franzes konstituzioan sartu nahizuela. Zer egan nahi duen, bintzat bozkan sartu nahizuela diputatuen artean. Baina txarre sozialetan irudibat, partekatua eta komentatua izan da, eszena bat. Lehenik eszena bat, beraz, Macronen eszena izan dena, ondotik, bere uh, mikroarekin, eta Es Eszena eta gibelean bastia handiz idatzia. Eta amarr bandera, amarr bandera, eh? bidekin ez baitzen aski. Edo batekin adibidez. Hmm? Eta hamar hoietarik bost frantxez bandera eta bost europear kortsikar banderarik ez. Horrez gain lehen lehoetan lekurik ez kortsika ordezkatzen duten haute txientzat ruralde kolektibitateko buru entzat berak xalatu duena. Eta justuki bere irudi bat ere agertu da. Es senare naiz edo es senarena inzi mai, shallan chartzeko policia miatzen Gilles Simeoni eta Jean Guy Talamoni. Ara te pasatzen den Francesko gobernorenen bishita gorchika. Te bista gutxu gutxu. Itza bezi. Itz taput. Horro hitarazten hau zuet, uh, joan esetxe bagi gurekin izango dela, uh, laupa bost minuturen buruan, aldieriaz, uh, itzeginen dugu ezta ahasegia, baina aldieria nartu irudi batzu, aldieriaz gazte batek eginak bere telefonoarekin, jadanik uh, itzeta putzen tuitegean, atxamaiten uh, alduzue adibide bat, eta bestalde, horren uh, be, erdi baten buruan, gure gomita antion luku izango dela horro hitarazten Libertitzeko garaiak baitira gure egietan, berekin itzegiteko ordua ere izango da e, sejak ogei gotitan. Musika, Musika pixka bat, gaur jaio da kantua, probosatzen hau ziat, agano pertsa eta legun iluna deitzen den Taldeak eman eike, uh, hox uh, berrikik ateladen diskoa eta taldea ere lehen abaita. Emen uste notzet, diskubritzen. Gau Bizkaia, llega zure denbora, per biztu direita laxure gañean bukatu sai suposa, oler que awei burush, su jaqui miarduxu, es direla musu truc, te du, boxeos aku badu la gumba kara, ta neuna es nidare dio lixakarena, gaure ldu dan irechanda darchanda tiro cannabil, eskalherria mendeta eraiki, su zure erada, ermabategas, hau andu dan bereta onegas, jarrera per batandarama, me acharichas gishon Eta nekazari handak zein dari dauden bitartean Atxoko argazki oieke egin dutu erainaldia Ez dut amoren mango, atera idazu gezia Maitia, bukara arte jarriko duiz bizia Gatzetan sartuko, zauria, ziur Gaujaio da, Euskal Herra, pagaujaio da Onarka Suksestia dio zu, nagusien baimenagaldu duzu, eta gur Tira bira oiek, sollik dira jende zirak, ez diragai, euren rolean galtzen dira Nik diru truk ez eta arro, hip-hopen Edota zure edotazureko kamosten dut gizajo Deti epaitzen dute arti zau honen zormena, baina horrena nago mikroan oiek lehen euren zaretan Ez dut degiratuko atxera motel, gazetatik trebezia, zein dut bidea zuzen Maizel, zein da, zeuen gainean egan dena, arra no pertsa izen ezberpistu Zendu dira, ganora bakoak Ez dira, tera, plazara, koldaroiek ez dira dasoa Ni nahi amarrasoa noa, marrazoa, pegasoa Musikak erditu du, nire kontra erasoa Gau da, Euskal Herra, da Kale ra bagor jaioda Arano pertsa eta leugu iluna deitzen da bikote hau. Eta berak, aiek eh, dioten bezala, simpleki gauk haio da beraz, Euskal Japa. Diskoa atera aterabehi dute, Urko Gonzalez eta David Jodrigezek usatzen dute talde hau edo bikote hau. Laro geiko amarkadan estatu batu eta zen Japaren soinua eta tematikari omenaldi. Sume bat zegin nahi izan diote iduriz lehen disko honekin eta bi bideoklinik ipa jadanik badituzte ere xarean horik uh, ezanik orain uh, gure kronikararean tenora <tipa> eta orain sartzen gira jirudien munduan horako zerbait gurekin joanen xetxe barria agatzaldeon bai zuie parte <tipa> Beti eraiten dut munduan, ekizu, zerbaiten munduan, hor irudialen mundua erreski sartzen ba, dela esaldietan. Mundu bat... Danik bat ditim, kronika egiliak zu, emundian sartzen gela. Adash... <laughs> <laughs> <laughs> Zergulertu behar dut ortan. Deuze, deuze, ah, deu diupuntu deu? eta jortan biko, ah, eta bai. <risos> Untsa <risa> dira <tus> <tus> <laka Ashley> olako esaldiak, binen gauza da, onduan <risa> berduzularik erantzun zaila dela. Bo, gadoz, uh, hor irudietan txartuko gira, ximplio izain da. Uh, um, Alderiatik heldu diren argazki bat, bi iru, argazki xerie bat behintzat haipatuko uh, dugu gaur, zuritza, beraz? Espikatzen daukuzu zein diren uh, argazki horiek. Bai, deja hasteko nurrenak gien, egilien izena da feti Sarawi, izena izenauntza oskatzen bali madu, eta da, eta lautan hoita hamahi txortuik, ordinar gazkilaik gazte bat, eta gazte izanagatik hale prestizio zerbait dian xaribat e, jabazik, e, arte arabiar garaikidea, en, edo garaikidea, saritzeko emaiten den xaribat, elinstitut du monde arabak famatiak emaiten dina, zaima mm. Asaia, ja bazik duz adanik, batentako, eta serie hoi deitzen da um, Stadium Filia, Stadium Latinetik, zelai, kirol zelai, eta hor zehazki futbol zelai eta zaigia. Ordin, potiko gazte horrek um, argazkia ikasidu agei da argazki tresna batekin, hoi erraiten dut uh, segida argiago izan da egin diean uh, seriehoi futbol zelaietan eginik beita uh, telefona batekin uh, bonle telefona kalitate uneneuaa iPhone bat dela zehaztik beit artikulian mm. eta um, hoi jaiten dutzen eta uh, udi za guaiko telefonek kalitate behiitien urnaik egiten ahaldi dut argazki hunnak bena soa eta argia eta koloiak eta beste lantzen di jale hobeki argazki tresna batekin lehenik... Mm. Uh, uste dut, iru izait, hasteko, eta hoi uste, uste dut importan dela zehaztia, eta koloiak haipatuz, bena kasu juntan uh, sui eta beltz dira, eta zelaietan, bena horri nestia bate jokilaiak agei, baizik eta Algeriakak, uh, uste dut, uh, maila apaleko futbol partidetan eginik jen eta um, esplikatzen du behitzez, beunguian, be beherrian eta bazteretan e, gazte bat abat, e, juiten jela astundarroz futbol zelai hilat eta e, badu ene ustez e, ikuspegin terezgarri bat erraiten behitu futbola beno habo e, haik gehian e, zahin ahidila, minibat e, zelaian nula libratzen jen egin baldintzetaik. Mm -hmm. e, ez da sobea sartzen e, osebalinttzetan bizi gazte gaztehoik be joi erraititen du eta eta ikusten bu ordina uh, nulaen dute uh, ikusten da nulako ze suutsen sale hoik uh, talde izanagatik e bai nuko saletarxina baien be eta eta kalitate zigarri uneko argazkiak neu ustez neu ussteak palian... Uh, ageidia zunbait taliz bus, bizkarrez, uh, ageidia talde handian, ageidia gazte bat uh, lehen planuan eta bestia gibelin, baina beti, tensione handi batekin jale argazkietan. Mm -hmm. uh, hoi, lehen parte entako, zentago, bada bigarren parte bate bai, uh, nun, habo, gai politikoak lantzen zendutian, baina ni stadion filia serie horrekin uh, aski hunkik izaniz, niz, ez dakit zentako, bena... Bena, bai, zerbait uh, gogoeta eragiten dira idu izait. Abai, hunkia, um, gazteoiek, mutiko gazteak, rango dugu ere, ez baitut momentuz neskarek ikusi, baina, um, estadioan duten uh, giro horrikin? Bai, uh, hunk, bo, hunkik behar da hitzazkarra da, baina, ez dakit jodanik ez kronika junta, bena, ni argazkian bereziki hunkitzen ahienak dia, portretak, bühiak... Uh, ekspresione baten bidez e, ikusten edo asmatzena haldengususia eta, eta hornetako badia ingrediente eranitz enebilan e, jola beto irudien mundia ipatzen beginean be, beste mindu batetant sararttzeko eta asmatzeko ene istoia... eta eta joi du be, ...begirada begira daFI batek dila gasitzen argazki batetan ezartie eta hor du zait ejan bezala ingrediente hoik badela. Mm. Eta, eta geho, bai, futbol zelai, ordin, erringarri da, zenta garai hauetan, uh, boi, reala eta atletiken arteko, jokila eta beste diela medio, aipatzen uh, da gantz futbola, profesionala, uh, beste mundu badela azkenin, hoie bai, eta jale nik uh, ikusi zan dut, zelai xumezun baitetan, uh, zinez baderalde herrikoi bat, ordin, bai, egia gizonak baizik ez tela gehi, mm. Eta egia da oro har uh, uste dut zale eta arzunan gehien gohandi bat uh, gizonak gila Ben ahale bada, zelaik ipietan alde oso herrikoi bat oso sume eta ez dakit, uh, nik maite dudan nahi Kusinean partida bat goguan dut uh, Meksikoan uh, oso maila palekua eta genteak uh, bizitzentzian hoi uh, hilalabiziko partida bat bezala mm. Eta ez dakit, uh, bada zerbait Ni eniz zalea morratu deuzetan, eniz Kirol zale bereziki, izatekotan pelotan, hau dela horzin ez da ber zaletarzina. Uh, Baina badazerbait uh, herrikoia, zela joien unguian, ez uh, dakit gaitz denak aptatzeko, uh, gaiten da ebai uh, herriaren edo populiaren opioma dela Kirola jazten duetie ben problemak, mm. Zumba italdiz bat pol politikoa ke bai futbol zelaien inguian, errin erri orte zagitzen jenen entako atletiken zelaian edo, edo beste. Ez beti zerbait kontsientziai gabekua, eran ahi dut zumba italdiz aldarrik apenak zelaelaet jamaiten dia, horregin bon, izan minat hurruntzen gue mm. ahrezkilei lanetik, bena... Bada zerbait, interesatzen, haien hani zaletak zin johtan bai. Eta, beha justuki, uh, naiz eta ez uh, kirol zale izan edo segitzaile, ala ere, uste buruntan maulen izan da, haste buruntan zen? Ez takitik dut dola haste bat. Eh, Aintzinekoan. Aintzinekoan zen, maulen, afaguaren harteko rukbi, partida, derbia, uh, hor egin gozen ukezu, kadibidez, solako argazki serie bat, hor baituzu zale edo Ebe behar da jarrituko mena jarrituko zitu dut <laughs> bena e, jarrituko zitu dut biziko hiudo laugarren rikbi partida ikusten. Eta um, erran behar dut, bon, hau mauletik erran edut, mena Nafarroako zaleek jarritun aiela izigarrin ulako giroa piztudien. Eta justok erran nintzen lagun batekin eta lagunai erraiten egon. Zepena, enian batez pentsatu, baina zepena ez argazkitrezna jaman izana eh, justoki publikoa, eh, argazkiak egiteko, mm. goguan dute ba, jordi, maleuskiua ez dut eh, jakinen ez filmain izena ez egiliaena, baina arte telebista kateak eh, edatuzila laburimetraia bat, nuna gehi zen, eh, hola sale talde batetan usubada gidai bat, eh, eritmoa markatzen dina, leloak abiazten dutina eta beste, eta hoi filmatik zen partida oso batetan, pertsona hoi besteik ez, hori e, bizkarrez jokiai, eta zalerbuz, hola, animatzen, eta sustatzen, mm. akulatzen, hamini bat e, girua pizteko, eta, eta horreke e, zerbait zerbait e, bat zian. Eta, mm. eta bon, hori e, antzinekuan ez dut argazkik egin, mena dudak batek gabe, berri zuite maniz, e, eginen dute argazki zerbait, eta behar bada... Sa, um, algeriak gaztehunek bezala telefona ekin ez simpleago beita, diskretoago hori da, eta berdin hori uh, zen ere piskaten ondoko galdera, janduzo ikusten da argazki makina batekin duela irudi hartzen, hemen telefono batekin hartu baldin badu ere autua garrantzitsua da telefonoaren diskrezioa eta argazki makina lodi batena hor ere usu arazoa izaiten da argazkiak hartzerakoan, be diskrezioarena edo zenta argazkimakin bat ateratzen duzularik segidan irudia edo gertatzen dena aldatzen da, beraz horrek uh, ere garantzia badu Bai, animalekua animalekua e, aski da juitia gerreba batetako manifestaldi bateta edo zuinahi ekitaldi publiko eta argazkilai argazkilaibatek edo errandezagin argazkilaik, profesional batek behar gazkitresna lodia elkitzen dilaik, jentian uh, jarrera kambiatzen da momentian beian edo badia bizkarra eman eta gorden ahi edo badia uh, agertu nahi bena ben profil jovena egin uh, amiat klise giza erraiteko, mm. ez, ez da momentuko klise diskreto bat bezala, eta argazk, eta telefona batek aldiz, bai badila hoi, i tipi, tipi da haai eginko egunnin gainera denak kosümatugia edo usaai badigu ikusteko telefonak zentze gusieeta al du, ez gu argazki egiteko denez edo Twitteren behako bat edo edo hitz eta putzen uh, emankizuuna behatzeko bena uh, ez da jabo zerbait kaltetzen dina momentia adina hor eta horra gei da gei da ikusten batituzire so sozialetan aipatzen uh, uh, ditugun argazki hoik Hagei da, eh, potiko gazte bat salbu tresna iso dena, beste guziak, eh, be jarraik itzen dela ben futbolpartida eta bon, mm. bat die konzentrazioa hortan sartuik ebai, baina hortan jabazten da, instan, instantaneo deitzen dia argazkiak ebai, hor zinez hoi da. Mm. Bai, bai, hor ere bada autu bat, instantaneo arena uh, argazkian, uh, beste zerbait maiten du, zerbait prestatua delarik edo mm, ba, argazkilaria ongi ikusten delarik, hartuko dolarik de argazkia ez? Bai, gehoez dukentzen uh, bakotsak behetika eta bakotsak beha egiteko manea eta ikusteko manea, bena, uh, nik uh, telefonaekin hartzen badute bai, uh, nuke jolako jenten portreta handik argitaratiko ah, haien bai mena gabe, hoi beste ezta bai daba da, bena, bon, mm. beti goguan etxekitzeko jale, hoi, Uh, bi kliketan eginik behitar gazkibatzar eta sare sozialetan ez hartia ez da hatze behar agertzen dien hoiek, ez tila agertu nahi eta, eta hoi bako txaina beha, mena uste ditu importan dela hori taztie behi. Bai, hori da, gaur egun denek uste baitute esare sozialetan dena sartzen aldela, e, baina ez da denen gustuko eraz, ez baitira denak oztan. E, ala ere, baduzu guretzat argazki bat? Zure telefonoa ikin zerbait hartu bai. duzu? Bai, hori din, etzen, etzenpentsatuik ez dut egin argazkia esprezuki horretak omena, haste hundar juntan junbeiniz ikustea, muskildiko gazten mazkadak lesantzun behitzen, eta bazen jolako argi bat eta telefonak dutian mugen müge, uh, baitan, uh, askikunten iz, uh, elkiden argitik, zenta ban, guai negian argia argi, argi goizik juite meita, ekia goizik juite meita, ulgimpianginen han chapitopin eta hola zirkulia udela ageida eta zirkulu hoida nunbait ihautien uh, simbolo azkar bat, haini sortan txartiko ez da bere zitartzena, bena Uh, hoi, bai, beste gabe gustiko dudanak gazki bat, baina beste, beste menduko pretentzia gabe. Mm. Ebe horrekin bukatuko dugu, beraz, eta behirudi iauek, atsemango dituzie, itz twitterrean adibidez, xare sozialetan. Ebe, mil esker, joanes, etxe barria, zanuntza, estaliarte? Izan putzeta egin klik. Egin klik, egun txasem. Atseban hori joan eta itzaputzen Twitter kontuan beraz, hor dituzi egin irudiak, horren txetan haipatu uh, dituguna, kerran bezala. Uh, mar bat minuturen buruan gurekin gure gomita gaur, antioan luku, telefonaren besteldan izango dugu, hasten uh, baitira, uh, libertimendu, maskarada, uh, antzerki, eta bax, eta besasoina na hor baita, iauteri du iniauteri sasoi senditzen baita ere giro hori, hortaz itzegin godu dugu ohituraz eta oitura horren geroaz, Zerde berdinea zer dion Antion Lukuk hortaz. Eta bestalde ere seiakain zin gurekin izango da Matin Perez viar iso eman Zertaz eta norekin izango den salatuko baitauko. Mementuz bosterdiak Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadet Argain. atxalde honbaigusieri, autonomiari ez, Korsikar izkuntzaren koofizialtasunari oficialtasunari ez, egoilier estatutorik ez, SDA aministiarik Korsikar presuenzat Emmanuel Macron, franziako presidentak ezetzerandu Korsikaren galde guzier lur aldearen berezitasunaren ezagutza bezala francesko ostituzionian Korsika aipatzearen alde baizik ezta agertu Emmanuel Macronen hitzaldi ri behaako bat emanen dakogu Jojo bidartekin atxaldeko sei hontako berietanana. Niatzeek ez dute jauseman bidagaiko mendietan senperetik desagertua den gizoaren bila ibili dira egunggusian eskualde desberdinetan ana baan ez dute errestorik aurkitu. Parise aldean presoden iratxe sohzabal irundak Paisen juidatuko dute ostiralean. Bi milata zazpian kabrotonen izan gertakariekin ikusteko lukeela eta beraz autobus bat antolatzen du kalera dinamikak Paiseko hauzi ortarat joaiteko autobusa biar abiatuko da. Departamenduko lehen txaria ere mandu jutsiko Jean-Claude Ager laborariak bere behi saldoaren zat, lanaren ezagutza bezala ukan du txari hori eta bere etxaldean ukan duri atzo, lau eonta beho eta marag gogiekin eta behogo eta bost behi gogiekin ari da, herriko markarekin ere du behi tropa, beraz etxaldean sohtu hasi eta edo gizentarazten ditu kabalak. Diar, afpa baijonako formakuntza zentruak ateak idekiko ditu, lanik ez duten er, ofizio baten erakusteko edo langile batek ofizioz aldatu nahi badu, afpak eskaintza desberdinak egiten ditu, goizeko behatziontaik goiti gunguzian zentrua idekia izanen da. amikuseko izatea abiatuada. Latonita jamalau, txakots bi frekuentzian. Amikuseko izatearen estrena abesta lagun batuntan otxaliaren hamarian. Goizeko amikak eta horren bata agtian. Mintzaldi, kantari, bertsulari, danzari eta musikariekin ospatuko dugu amikuseko iratiberia. Estrena kitaldia zuzenean, garrik izazue eskoal izatea. Eta zuen zule, izan zaitez gertakari unen partai de. Deitu zure atxikimendoa erakusteko, 0-bost, berroita emeretzi, oita emezortzi, oita bat, berroita bosterat. Osagari eta bideon amikuseko irratiari! Chichi! <totipasen> Ixo! Oste gunean, iso eman kizunean musikatilo heliaren kantuak entzun aipagai gure lau epaileekin. Bostelek parte hartu dute eta bat autotuko dute, maiten abai jan, maidelein arzaiuz, bastiamakian eta jokin rungarrai epaileek irabazlegisa. Oste gunean, ahatzeko bederatzitan, iso eman kizunean. Petzero saioa euskal igatietan Asteuntako Petzeroa Uioioito, alonla, izpiditu oztan <gumptu> bali mazira guet <gumptu> gira bateala Jean-Michel Barbier, gure aierrako berriketaria <gumptu> Petzero saioa hostiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zorziak eta egoietan igandez eguerdia kainzin <gumptu>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 Jentxan gai nagusi tenoreuntan behigian autogobernu lantaldea, erabakitzeko eskubidea, EAIota, EH Ea Bildu eta elkarrekin Podemosen proposamenen GAKO hau da titulua Euskal Autonomi Erkidegoko Estatus Politiko behigibaterako ekarpenak orkestu ituzte alderdiguziek Euskolegi Biltzareko autogobernu lantaldean, erabakitzeko eskubidea gehitu dute, EAIotak, EH Ea Bilduk eta Elkarrikin Podemosek eh, haien testuetan, bakotxak bere modura, alderdi sozialistak ordenamendu juridikoa errispetatzeko du eta PP eskuineko alderdiak erabakitzeko eskubidea, argboiatzeko eskatu dio lan taldeari. Ahatxalderako elur gehiago iragahi dute, hau da beste titulua berrian eta zuzenean gainan idatzirik. Urbiretik segitzen du beraz berriak eluraren, be elura eta susto dituen ondorioak bidetan iragarpenaren arabera elur mailakeun, irureun metrotan segituko du biak arte. Atxaldean goizian baino elur gehiago egingo dela iragahi du euskalmetek gaur gauean eta biak goizian, espero da elur gehiago bide Bidexarea idekita da osorik bainan zuhur ibili behar da hainbat tartetan. Lolita Txabezan Itzaldiak bertan behera utzi dituzte bere segurtasun arazoen gatik, hau da beste titulu bat berrian. Itzaldi sohtera egiteko tantzen egun hauetan emakumeen mundu martxak antolaturik, arkideakin arazidu ez direla eginen. Uh, berekin egiteko akzirentsura saldiak beraz gelitu dituzte edabideetara bidalitako uarean dionez beraz segurtasun Arazoak tarteko hartu dute erabakia. Guatemala nahin bat eta erasoren ondotik. Eka inaren zazpian mehategi baten aurkako e, kinaldi batetik zetogela. Izon talde ahmatu bat bera hiltzen, saiatu zen. Mendirai es egintzuen bere bizia jiskuan ez diartzeko Gel, gordeturik egonda orain arte. Baina bere elburua du Europan ezagotaraztea bere eriko egorari aurre egitearen kitxe erria egiten ari den bojoka. Berrian, se eta sunak. <theat guzura> eta bere kinegin elkarrizketa ere berrian. Ibar aldeko hitzan Jean Espriaz dantza idakazlea. Hilda, hau da beste dotitulu nagusi eta beste titulua Iezlarien hausian ere frantzia austen asia da elkar logika uh, Jon Irazola Iezlari eta Iezlari oien taldeko kidearekin egin elkarrizketa itzan Goia xarien atzeko prekaritatea, hau da beste titulu bat uh, argian Handia filmako aktore nagusi en eneko saggardoiek, Egan baitu, langa bezia onkitzen zuela garai hauetan eta hau dela ere bere gaur egungo ege alitatean, aiz eta amak goiasari eskuratu filmak, abendutik langa beziaari esker bizida aktorea eta beste hainbat aktoreen bizitza azkenian ere aipatu nahi zandu horrek ilan. Mikrokredituak bazterketa egoeran direnen Fiare banku etikoaren bidez, beste titulu bat hemen argian. Hats mai ten na aldusuna gaia osoki. Ja <risa> seta puntu eusen beste alkari bat hemen... Uh... La Dushanitzak ni mundu banago trompetari eskerda berak salbatunau eriozatik. Bizitzak eman dizkion gaziak trompetarekin gozatu ditu azka indarunek. Horregaitik maite duain baruan trompeta azken aldian trinketako pilota partidetako itxaron aldiak edo pausak trompeta ztenzten zten ditu bereki berata. egin reportaia hemen kasetan. Euskara, lan munduan oso poliki doan alegina beste titulua indarguneta, Hahul gune termuaak asko erabiltzen dira euskararen igoera aritzean badira eremu batzuk nu hizkuntza osasuntsu ageri dena eta hortaz beraz hitzak idatzi dugu oh Mediabazkean aldiz eh, Eskola Kartak egiten eh, sortzen duen idekidura titulupean. Eh, hemen Eskola Kartak Iper Euskal Herriana du Mediabazkeak. Zain bat, eh, zonbait postuen esteak momentuz haidean baitira ondoko sartzerako. Eta doni bane loitzunen aldiz... Eh, Otz haundiaren plana idekitzen dute, otzailaren seian asirik eta hori ameka ahte iraunen dian. Ziduestekin bukatzeko titulu nagusian Emmanuel Macron eta Kortxika izendatua izan dadin konstituzioaren baitan nahi duela hau da titulu nagusia eta bayonaren txailan aldiz ziduesten. Habe oren da uh, eta eskola egitmoak dira orain orainai pagai angelu behiz uh, lau egunetako asteetara pasatzen. Baita, hausen jentsaz aipatzeran ginuela mehementuz, horreta zentzeta minuturen buruan gurekin izango dela matinperaz, iso eman kizuna aipatzeko, baina norain gure gomitaren tenorea. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskal irratietan. Iauteri, garaia, kaskarotak erri zombaitzutan, maskarada, antzerki libertimendu ohitura mantentzen da, erri zutan, eta pisten gune batzutan, eta gurekin, antion, luku, atxalde honetan, antion, luk, atxalde honetan? Atxalde honetan Antzerki gile, idazle, zuk nola senditzen duzu zure burua gara juntan, giro berezi batean senditzen hote zira? <hoy>, uh... Ba, esan ditzen dut e, untza, e, nola ekan e, gehiago ikusle bezalaniz e, eta hor duan abon la bizkitzen gil. E, gero, gara jori, e, ez dakit, e, alaike, e, impotentzia ondia duen emementua da ene ustez. E, bon, joiten gira ikusteat, e, guaipuizteat gaztek edo bestek e, ze asmatu uten, eta anumeit, ezagit eduitzen zait dela puxibat uh, delako um, kultura elkahteen uh, indarrain barometroa edo. E, Entzuten en, da hemen uh, sortu dela zerbait, han beste ezeit horiek auktan ez dira ari eta gauzak eta biziki interesgarria de ortaik e, delako iauteria indenbora hori. Mm. Orduan, aurtengo barometroa nula zeinetan emaiten duzu? Ba aldatzen usur. da, nigu uste dut ez dela gauza begia lehen ere E, Ola zen, errenen eh, dut guai eh, batean edo isaiten aldira mulxo edo talde hon bat e, Bizpalao bost uztek irauten du eta gero, bon beste herri batean pasten da gauza bera Eta, bena, polita denanik, atzemaiten dut anaf, entzuten diren gauzak Dira, bon, ahotzen dira ezkereskuin, eideia berriak behituztela Nahi dutela egin holako herriarekin edo bizpailu herrien artean, Eta, geni ustez, berri gituratzen ari da eta, eta ideia berriak ere esan itzen ditut eta ez delaik itena ez da ustena deus eginga bere iten da zirtzil gau bat iten dira, iten dira gauzak eta azken finean iauteria markatzen da beti eta hori biziki baiko gara zait um, iauteria markatzea e, garrantzitsua da hori? E... Enet, enetako um, importanta da bizikin iguste dut um, zinez hori da pesta bat e, ez baitu um, nola eran Eh, motivazioak ezpeitira hasten. Eran nahi dut, muntatzen aldu zuikuskizun bat, aniz arrazoien dako, eh, ez dakit, eh, heriain indaraini dakusteko, edo, edo ez dakit, eh, beita talde bat pusatzen baitu, edo ez dakit, ez arrazoi, huai, zer arrazoien ospe, gauizera ospeingatik, edo ez dakit, hor, guai eh, doainik da. Egan nahi dut, ez uzu deusira bazten, gauzitzen balima osu zinez, egiauteria da zuretako mundatzen duzun gauza, zure mundu hain dako, numeit, eta zure komunitatea dako, eta hortako zait badoa intasun uh, hori zaigustuko biziki. Eta berdin ere eh, arrisku bat hartzen zu, libertitziaren ahiskubat? E, biziki, edozen gizaz, hor eh, eh, biltzen den jendien negua da, saleak dira, beti, eta ordian Giten e, da jendia, huriek jadanik aizana dira, beste egitakoa dira Beraz, errenut, e, e, denak hor dira, espezialistak ere bai Eta nahi ez, ez nahi, hor, eta Hor duan importan, importantzia badu Ni uste dut, bai, or, numeit badantzari, badantzerkilari Eta hola badazerbait egiatik e, iso jortan, eta hor badak izu e, zinez, zuretako importanzia duten jende horiek hori izan da. Mm. Eta egiten delaik ere, giazki egiten da, eta usoki ere buru bela dira, hortan ez? Bai, bada, alde batetik ahiskoa zena alda guztian, e, gure hartian gira eta nahiren guztia, bena ahiskoa bada, e, nahi dugu kautitu eta kautitia delaik, ene ustez, e, emozioa da iauteria rena. Oste, hori aroak egiten duena, e, hua izinez hori iauteria da, Eh, uste dut neguko pesta dela eta neguko pesta horiek ba egu berri eta gauza horiek e, importantzia handia dutela hmm. eh, Erten duzulaik justruki anzten ezten hori dela, momentu hori gaur egun ekzu dena imprimatuak galitzen dela eka e, interneta gogoan argazki hartu bideo bat zerbait idatzi betiko hor izango da bainan tobera momentua libertu imendu momentu hori ere bein entzuten dena ba, da, bein gertatzen dena eh, bo, Hemen ere ez gira aterbian, eh, beti filmatzen da, argazkian izbara Uste dut, hoi uh, hementik aintzina ere, iauterien problema izain dela, bon, entzuten delaik zubietan ebiturren gehratzen dena. E, puxka bat, segitzen da, e, kanpoko begi bat gauza horien gainan, jujamendu bat, e, testu ingurua soberan ezautu gabe epaituaz ira, eta izaiten aldiraz, eno e, e, ustez, hoi, uh, puxka bat, arrakastaren biktima da iauteria, egan nahi dut, hor badakigu dela egiazko en, enetako egiazko antzerkia da egiazko espontaneitatea eta alainan e, uai, zerbait jakin nahi duten horiek horat joiten dira eta epaitzen dute beren ikuspegiekin eta hori or, zako gertatzen uai, e, iauteriz raizonalari buskatez egan nahi dut e, biziki baloratu da alde batetik eta beraz jakzen da ere biziki kritikatua izaiteko eh, ki alde berean, ez? Ordua hortako da bombia uzen artean egiten beti ba. eta herraitzen uzunak gauzak jakiteko ere baliodiela urtean behin gertatzen den hori, alta gaur egun gauzak jakiteko beste manera hundiak badira, baina bad hor beste seit, hau gauza batzu herraiten baitira ta kritikatzen ere? Hori, bon, horrek eneusta zagiruta gehiu eh eh e, importancia hartuko du. Eh, delako guai eh, espaziotan eh, agertzen den hitz libre bat eta zenta beste leku guzietan bada auto bat, kanpoko zentzura bat egiten baitu eh, olako berdintasun edo lehuntasun batean erraiten direla gauza guziak, zenta denak derrapaz deditzen behitira eta olako jau derrapatzeko lekuada eta leku hori eh, biziki importanta da horren E, Erra dut, zensurarik gabeko lekoa delakot, e, ez askien egun ustez, o no? E, zenta, goi, zirtzilek ere baute beren moldeko politikalkorrek bat, baina ere ustez, e, bere izaiteko funtsa e, gertatzen da, beti izan da, e, oi iauteria aztertzen delarik, badakigu beti izan dela Eh, ba usartze edo edo zensuraren hausteko toki bat, presseski efemero rengatik behitakigu gauza horiek ez direla enjimatuak, jenera betira espontaneitatea hor delarotz, baina nan ustez gero eta importantago izen dira izenendira gauza horiek. Ordean, politikal korrekt sobera bada, gaur egun, zirtziren artean? Nik, nik, ala guztedut. Fena, azteko, e, ala guztedut iauterik e, garaian. Eta, ba, zaila baita, gaur egun, sobera auto-sentsura, sobera haundi egia, sobera beti... Ba, ene ustez, eh, norren kontrola sistemak bidekatu direlakot. Oh. Lehen, huai berzuari batek ere heiten ahal zuen, nahi zuen ahaleku batean, jane egiten zen guai errepikatua dira gauza, grabatua dira... E, denetan bada, ergan nahi dut guai eman e, zakin mintzaldi bat, eta finkatzen dira laumik jo maien gainean, ez zira berdinariko. Ba. Erranen duzu, zinez, egoiten zira, pentsatzen duzu nain, eta unatek aldean. Mm. Eh, bai, badakizu ez dela izango dela, eta notik... Da, bai, eta kontestutik kanpo, eta Eta ezakitze ba, hori nuna ikusten dugu, guai bez historio horrekin guai mm. e, gauzak, guai kontestutik ateatzen dira, errepika azten, eta gio ikusten duzu laik gero grabaketagu zioa ikusten osurtzela batean. Mm. Bueno. Hore plazatik ez zindakendu libertimendiarena? Ni uste guti libertimendiaren lan jera ez dela bate zentzura eta gauza doktan. da e, gehiago e, bere antolatz, antolatzeko zailtasuna. Egan nahi dut, jendia inbiltzia, lan ahondia da, negu guzia pasten duzu hortan, lagazkenaren parte bat ere, eta guai badakizu preseski publiko badela, eta publiko hori satisfatun nahi duzu, ez duzu azteko decepcionatu nahi, eta, eta beraz uh, espontaneo bai, bainan badakizu behar dela guai gutxi bat eskaini, eta hori atzen aiten zail, E, Azteko, edozez gogoeta bat, galdinen du geroan, e, nor-norekin, bai, e, e, importante nahi zaintzeko, sei segide se se zan. Eta berdin ere, antzerki jokoa ipatu dugu, baina e, Euskara ipatu gabe zerbait falta da, euskara biziarazten duen antzerki ah, bat? Euskara jauteria ipatzen dut, euskaraz ipatzen dut, oui. ez bara euskarazen etako jauteria karnaval da, E, ba bai, ze, e, e, ene pieza determinantea da, e, delako nahi dugun e, komunitatea edo jendartearen antolatzeko, egituratzeko, eta, eta hor oh, alainan tresna euskara da, Euskaraz da e, pentsatua, e, Euskaraz ateatzen da, Sorkuntza e, Euskaraz, zinez euskaratik pentsatu den gauza bat eta dantza ere esakzen du bere kontestuan eta hori da hori da ene urtez gure iauterien funtsa Hor, mm. uh, astapenian erten ziren bezala funtsan uh, dinamikak uh, erri-zerri mugitzen dira bizpairu urtez gertatzen abatean desagertzen edo aldatzen uh, estiloak, uste duzu uh, laire maz karada libertimendu toberen uh, oitura hori beti transmitituko dela? Neuzu transmisió malian eh arrangaratzen dela gehiago guai eh durasun baitutebano. Uste dut aldeortai gor bon, tendentzia badut ezkoa zaiteko, bena ni aldeortai que usted eh zines kezkabado ba dela, eh beriz itzultzeko eh hoye iautarien identitaterat erranaitu dut eh, motivazioak zer diren, eh, arrazoian hori mintzo giren eta Ez egiatasun batera zitzen girela. Gero, problema da, e, nola erran lan ahondia dela eta langile gile guti, eta, eta, eta, eta sustut denbora guti, horrean, bon, e, e, izegiten angitela baiko, jona bon, hain matean. Hora hiartea txiki badu du, transmititu badan ez tagalduko? Bai. Ez? <laughs> ez teorian, gero gauza horiek ez dira teoriaz e, transmititzen, transmititzen dira ariz. Bai eta uste dut mobilizazioa undia eskatzen du, uste dut bon, hortako gaizki plazatean izni guai aipatzeko, zenta e, eni zaritzaleetan, mainan uste dut meheximendua undia bautela, e, e, zenta zinez, beren, beren denbora, beren aizinari edo denbora liboari anitz eskatzen diote, eta sohuntzari ere bai, eta uste dut egia erran zaila dela eta eta hori kontuan hartu behar dugu laga. Horrean, mm. astapenean, kultur baro metrua ipatzen maitzinen, zeinetan maiten duzu horrean, garai haguetan? Nik, atzemaiten dut, eh, atzemaiten dut eh, egoiten niz baiko, zen kontzientzia hartze bat delakotz, solasa delakotz, eta eta puxkat zuma horren gainean emana delakotz, mm. eta etzen ala duela hori urte, mm -hmm. hainbeste, eta uste dut alde hortaik, Uh, hori baiko ko haste iten gero gero sailoda ze hori consciente izan berdu ulautaz mm. zure bira beraz ha biatukozu nola zure bira eginen duzu libertimendua bai dozo bai bai hori san san ese charin de checo eindute bizikilan era eh talde sir siltalde pollita mundatu dantza berriak eta hori guztiak hori oh, bon E, uste dut, babai, bira, entzatuko dut, uste dut ziko eta gauzitzia, ta, babai, hasia e, da hoi. Bo, untxaberdin bukatzeko azken galdera bat, Antion Likus, zer, uh, zert analizira momentuntan, zert dituzu baituzu, ja, proiektu batzu? Eh. Bo, beti badira, mena. Babai, <laughs> e, beti badira. Beti badira, bo. Bo. Bai. Um, baina, untxa, hori bedena, ez <risa> da gaizki. Baina, baina esker, uh, Antzion Luki, behintzatzi eh, sí, gure. Ez eh, gure, eta bai, aio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Eta horrein segitzen nugu itztaputze mankizunean Euskal Iratitako beste mankizuma teipatuz Biak gaueko behatzietan zuzenean Segitzen nuzuna Zurekin Matin Pérez, atzalean? Atzalean, antza Ez dakitzei nirramegutan, iso <sighs> Uh, Zekit ere ez, egia ezan, ah. bihar uh, nahiko berizia ezanen baita, bihar emango ditugu musikatxelo aliaren emaitzak. Ado? Ogan uh, bakizue bost uh, kantu dila, bost alek kantu bat egendutela bako eta sortzi horren uh, bat terdi, uh, aste boruz, eta bihar gure bailek da bakiko bote zoin izan den onena uh, lehenagotik uh, da bakituzten uh, Mm -hmm. Bost kantu izan dira uh, eh, spikat so, norbazen edo beden nungo akside, nese estilo ordan bost uh, biltuma bat iteko biltuma bat iteko bost kantu dira bost kantu bisik ez erdinak uh, ordan nik inutit zulia aztebo eta subiet taldearekin ordan dira David Ondarz eta Bixente Irigarai uh, muskaren aletik talen dugu de la bat maina urkuna goio jondena, piskat elektrikoa goa eta Uh, uh, giro, nahiko, desberdin batekin, uh, goliatikon paratuz. Eta naldetik uh, nahiko ringaxia ere, uh, bohantzutekoa da. Bixentak edatzia ezak, hodan, marar egunke ezakit folk, chok, uh, lako zerbait, ezakit xoera baina lako zerbait. Bon, bon. uh, anotik, Petra ikusidut, Petra taldean dira Iande, Echeberri eta Xabi Dupuie. Eta Et hor, horre ezak txobal nola definitu talde hori, uh, biziki grouv lodi bat dute, nahi kolaxaia gonda uh, kantua, apala initzekin, uh, piskat funki edo, ezakit txobal nola, wain, dira kantua, ke? Mm -hmm. uh, Ola, Petra... Gero, uh, sopresa bat izan da, zinca ostatura, maulen, zincakoek uh, uh, tala uh, ba, bat sortua ditute eta kantua bat indute, eta horiak erabakidute beren kantua egitea, uh, edat zituzte hamar bat estilo papel bat eginean, dela eman txapel uh, batean eta bat hartu dute ala, eta erroida trap estiloan. Mm -hmm. Eta egin dute, trap uh, kantu bat eta bisikiongi gina da uh, Elektrodena dena, uh, dena sortu ute eta bisikiongina da Hor kontsaitzen dut genera, kasko bat ebaitea Hor soin nuen arekin, ez da hori ere apal lodiak dira Eta nahi ba dugu ongi entzun eta Eta maitatu kantu hori oh, entzun erratakaitate honean Eta hori ere bisikiongi gina, trap maite ongi Mainik ere ez ni trap zalea Maina hori ere balte uh, Bada energia hori, bada giron bateren ere araikia Uh, biazkenetan, Antean Lachandaburu, amikusentzen uh, bere taliarekin idu siren, orda Antean uh, Lachandaburu guduan bai, Antean Arrasper, baterian eta gitarra elektrikoan eta basuan Benjamin de Labaka, nahizeta talia deitzen den Antean Lachandaburu, eta oiek, Antean Lachandaburuan estiloan folk-rock, uh, folk, folk berba, uh, bateria, gitarra... Baitzen gira piskat estilo gusen eta. Bai, bai, anitza dira, gero ez da egresa, gera ekan Eta bukatzeko talo mixto, deitzanen talde bat neska baka jarrikin, zure igre zure egitzez uh, Mahiru lapera dalde batetik eta txomi nitu jiria uh, biak gitarra Baina ustut gitarra bat bat bat ikitzuten dela grabaketan, jangon nuke txomi nari dela Hore uh, kushe baitut eta biak atatzen nari Hoa uh, folka, ahunt folka horregresa uh, Baina melodia nik atxamatzute derrikin, noi kongi reikia. Um, grabak eta az da biziko na hori da don kantu horretan, bo, zaregisa boskantuak entzun gai dira gure ikatiko webgunean eta goetiko iti zuek ere zuen hilitzia egiten duzue ebe ala, ordan biar repaileekin izango zirar dian ongulertu badut biar repaileak zango dira, bastian marian uh, musika liolea uh, madian arzaiuz bertuaria maiten abejan kantaria eta gitaista eta perkusio jokin diokin ongarra eta iek dutera bakiko uh, Soin den, kantu honena, baina horretazten ut, aien dela, taz da bortzaz, denena. Be bai, hori da musika orida. baten ideiaz, edo espiritua ere. Hori da, gero etzen, ez non ikusten lehiaketabat besala, desha bat besala, besala baina ere hor zirene pailak, pisgat, motivazio geagoen haiteko, parte uh, uh, hartzailei, pisgat... Uh, egiteko onena albezain onnena. Albe onnena. Hmm. Bo, mehuntza, odan zailada ork kantu batekin agohtzea, eh? kanturik ez gauk agohtzeko, bestanaz uh, gatazkak izango dira? Olaxango dugu, zain gisa kantu guziak entzun gai dira orritazten gure jatiko bunean, bada ork bando bat muskatxe baldea, gainan jo, eta ork dira bostak. Uh -huh. Zok ikus zoin entzun, noe? Eh? E behuntza, biak beraz, itzordoa, iso ge iso, emankizun erantzat, gaurko, oh, behatzitan. Baskar. Adio. eta horrekin bukatzen daitz taputz zemankizuna suna gaur biak Itzordua beraz bostetatik kainzina berrien ondutik eh, hosteguna da bihar, predbegoet hori zango da beraz, eta glaukoma taldearen azkendiskoa entzunaraziko dauku horreit arazten dutzuet eh, gaurko elkarrizketa gaurko kronika bihar einzina inzina berri zentzuten alko dituzila uskani jateak puntu eus webgunean, arahtian beatzokoak, eren egunekoak, eta joen aztekoak, dituzue eh, gure webgunean, Aka, oianzaki ard morally terminarako.